Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada Surah At-Tahrim ayat 5 muka surat 560. Cara baca da mukon tajwid yang terdapat pada ayat yang yang disertakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu wa asama al-asli rabbuhu in Rabu tu sedikit hanjutan. Kemudian hu tu dibaca empat atau lima rakat. Dengan syarat kena bertemu Hamzah. Ya? Jadi hukum maksilah tawilah atau maksilah kubro. Dibaca pada kadar uh, empat atau lima rakat. Syaratnya kena berjumpa dengan Hamzah. Tak bertemu dengan Hamzah. Waqaf pada asa Rabu. Berganti pada hak gemir sahaja. In Intallaqah. Inta, ikhfa hakiki. Talla, sedikit hentutan pada huruf lam yang betasdid. Talla wajib algonah, dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Nun betasdid dan min betasdid. Kemudian ayubadila, ayubadila. Nun mati bertemu dengan ya idham begonah naqis masuk dengan dengung dua harakat, tapi kurang sempurna. Sebab itu pada huruf ya tiada sabdu. Yubali, Yubadi, kalaulah sukra atau kalaulah ketil, lehuhaa. Maksilah tawila sekali lagi. Tapi bacaan mesti bertemu dengan Hamzah. Kalau tak bertemu dengan Hamzah, uh, dia berganti pada Hak Dhamir. Eh, Yubadillah, begitu, ya? Maksilah tawilah, dibaca empat atau lima rakaat. Nama lain bagi maksilah tawilah ialah maksilah kubra. Kemudian Azwa pada huruf Zai ada sifat safir itu desiran pada huruf zay ya. dan asli jan kha bertemu tanwin baris dua di atas selari itu dengan kha hukum izhar halqi terang tanpa dengung atau tidak dipanjangkan atau pada kadar satu harakat kemudian khay bacaan lin atau huruf lin rom min tanwin bertemu dengan mim dalam lain kalimah hukum idgham ma'al ghunnah atau idgham bi kamil masuk dengan dengung dua harakat dan sempurna ia tidak seperti um, ayyubdila ayyubdilahu masuk dengung dua harakat tapi tidak sempurna sebab tu ya tiada sabdu tetapi pada di bawah ini khairum min uh, mim mati mim tu ada sabdu dia menunjukkan <tuh> masuk dengan dengung dua harakat dan sempurna idgham bi ghunnah kamil minkun ikhfa hakiki Samar-samar, dua harakat. Ya. sembunyikan nun mati. Kunna wajibal gunah. Dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Nama lain bagi wajibal gunah ialah uh, harfi gunah musyaddad atau gunah mesyaddadah. Kemudian muslimah. Pada sin ada sifat sofir, ya. siolan ataupun perlepasan udara yang kuat daripada mulut. Senyum pada huruf sin, muncung pada mim kerana berbaris hadapan, tetapi senyum pada huruf sin. Mus, bukan mus, mus. Muslimat mat asli dan jika waqaf di situ, waqaf man ar-sukun dan hamas. Muslimat, kemudian mengulang baca kerana ia dikotakkan hijau, maknanya perlu ibtidal, waqaf dan ibtidak, maaf, ibtidak, iaitu mengulang, memulakan bacaan dengan mengulang daripada kalimah muslimatin. Uh, dibaca wasal muslimatim mu'tanwin bertemu dengan mim idugam birunah kamil sekali lagi. Mu'mina pada hamzah yang mati ada sifat syiddah suara tertahan. Mina mat asli tingka ikhfa hakiki adna. ya yeah. uh, Ikhfa hakiki adna. Uh, ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan bunyi nun mati dan adana merujuk kepada makhraj qaf yang terletak paling jauh daripada daripada nun atau uh, nun mati yang tersembunyi pada tanwin dari tin qaf ikhfa hakiki adana qam al asli sifat istilaq pada raqaf qaf. ialah mad asli dua harakat tin ta ikhfa hakiki dengung pada kadar dua harakat secara samar-samar Ta'i bertemu mat asli atau mat dengan hamzah dalam satu kelimah Mat wajib mutasil yang dibaca pada kadar lima rakat atau empat lima rakat Ta'iba mat asli tin'a izhar halqi pada bacaan wasal Abiza ya. mat asli mat asli tin ikhfa hakiki Dengung pada kadar dua rakat secara samar-samar dengan menyembunyikan Makhras dan sifat nun, kekalkan dengungnya dengan meletakkan lidah di tengah-tengah pada semua bacaan yang namanya hukum ikhfa' hakiki. Baik. Tinsa ni ikhfa' hakiki awsat. Ya. Baik. Sa'i mad wajib mutasil sekali lagi, bertemu mad asli atau huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah, dibaca pada kadar lima rakat atau empat lima rakat. Ha'mat -ha asli dua rakat, Sinsa ikhfa hakiki sekali lagi dengan dua harakat sayyi sedikit lanjutan ringan pada huruf ya yang bertasdid ba lam asli dibaca dua harakat tiwa tanwin bertemu dengan waw Tadi tanwin ataupun nun mati bertemu dengan ya ayyubadi sekarang tanwin bertemu dengan waw kedua-dua ini ialah hukum idgham bigunnah masuk dengan dengung dua harakat tetapi kurang sempurna atau tidak sempurna. batu tiada sabdu pada waw dan yak yang di atas tadi. Jadi idugam bighunah naqis. Kemudian wa'abaka kalqalah sugro atau kecil. Ka man aslim. Ron, alif dua di atas. Ron ialah hukum man'iwat pada bacaan waqaf. Kerana man'iwat ialah apabila baris dua di atas beralif dimatikan kerana waqaf termasuk. Baris dua di atas yang menggunakan Ya maksurah atau alif maksurah yaitu Ya yang tiada titik itu. Dibaca dengan dua harakat. Wa abakara hukum man'iwat. A'uzubillahi minasyaitanirajim Asa rabbahu Maaf. Asa rabbuhu In tallaqakun ayubadilahu Azwaja Nafas saya pendek berhenti dekat situ. Kemudian boleh mengulang baca ayyubadilahu azwajan khairam min kunna muslimat min kunna muslimat, waqaf dengan Nad'ar, Sukun dan Hamas kemudian, tidak mengulang baca daripada muslimatin Muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat waqaf man'aril sukunan hamas. Sekali lagi. Kemudian ibtida mengulang baca daripada abidatin. Abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abakarah. Mudah-mudahan beri sikit pencerahan kepada sahabat yang bertanya dan sahabat-sahabat yang turut mendapat perkongsian ini. Wallahu alam, semoga bermanfaat.